16. fejezet Kétféle végtisztesség Mint hogy időközben teljesen kivilágosodott, a kis társaság, amelynek tagjai közül senki sem evett vagy aludt semmit az előző nap reggele óta, végre neki látott ennivalót készíteni. Az Arrow legénysége a partra kitett öt ember számára kisebb mennyiségi szárított húst, levest és zöldségkonzervet, kétszer sültet, lisztet, és kávét hagyott ott. Most sürgősen hozzányúltak tartalékaikhoz, hogy csillapítsák már hosszú ideje mardosó kínzó éjségüket. A következő feladat szállásuk lakhatóvá tétele volt. Elhatározták, hogy ecélból haladéktalanul eltávolítják a kunyhóban sok-sok évvel ezelőtt lezajlott tragédia hátborzongató emlékeit. Porter professzor és Mr. Finlander nagy érdeklődéssel vizsgálta a csontvázakat, Megállapították, hogy a két nagyobbik csontváz az emberi fajhoz tartozó fehér férfi és egy nő földi maradványa. A legkisebb csontvázat csak futólag vették szemügyre, mint hogy a bölcső, amelyben feküdt, nemigen hagyott kétséget a felül, hogy a boldogtalan házas pár csecsemőkorban elhunyt sarjáról van szó. Miközben előkészületeket tettek a férfi csontvázának eltemetésére, Clayton egy vastag gyűrűre lett figyelmes a férfi viselte halála pillanatában, mivel az aranyból készült ékszert még mindig a valamikori kéz egyik új csontján találta. Clayton felvette és megvizsgálta a leletet, majd döbbenten kiáltott fel. A gyűrűn a Greystock család címere látszott. Jane is felfedezte a könyveket a szekrénybe. Az egyiket felütve a belső címlapon a következő beírás találtak. John Clayton, London a következő könyvben, amelyet gyorsan, ugyancsak megvizsgált, pusztán csak ennyi állt. Greystock. Nézze csak, Mr. Clayton! kiáltotta. Hát ez meg hogy lehet? Ezekbe a könyvekbe az ön család tagjainak a neve van beleírva. Ez pedig itt, felett a férfi elkomorulva, a Greystock család címeres gyűrűje, amelyet mindenki elveszett neki, mióta nagybátyám John Clayton, a korábbi Lord Greystock, feltehetően egy tengeri utazás alkalmával eltűnt. De mivel magyarázza azt, hogy ezekre a tárgyakra itt ebben a vadafrikai dzsungelbe bukkantunk rá? Kiáltott fel a lány. Ennek csak is egyféle magyarázata lehet, Miss Potter, mondta Clayton. A néhai Lord Greystock nem a tengerbe fulladt. Itt halt meg ebben a kunyhóba, és ezek a porladó csontok itt a padlón az ő földi maradványai. Akkor ez itt bizonyára a néhai Lady Greystock, mondta Jane megindultan az ágyom heverő, számalmas csontokra mutatva. A szépséges Lady Alice, felettek Léto, akinek számtalan kiváló tulajdonságáról és megejtően bájos egyéniségéről anyám és apám annyit mesélt nekem. Szegény asszony, te szomorúan. A megboldogult Lord és Lady Greystock maradványait ünnepélyesen nagy tisztességgel helyezték öröknyugalomra egykori kunyhójuk mellett. Kettejük közé temették Kala gyermekének, a kis kölyök majomnak a csontjait. Miközben egy darab vitorla csavarta az apró kis csontvázat, Mr. Füllander tületesen megvizsgálta csecsemő koponyáját. Majd odahívta magához Porter professzort, és a két tudós jó néhány percen át folytott hangon vitatkozott egymással. Felettép különös, felettép különös, mondta a Porter professzor. Az Istenért, mondta Mr. Fillander, szerintem haladéktalanul közölnünk kell Mr. Claytonnal, hogy miféle felfedezést tettünk. Nana, -na, Mr. Fillander, nana! na intette le titkárát Archimedes Porter professzor. Temesd el illően azt, ki már holtan hever. És így végül az őszhajú öregember még egyszer elmondta a gyászertartás szavait a különös sír fölött. Négy társa lehajolt fedetlen fővel állt mellette. Tarzon, a majomember, a dzsungelfia a fák árnyak közül figyelt az ünnepélyes ceremóniát. Figyelmét azonban Jane Porter bájos arca és kecses alakja vonta leginkább magára. Barbár, pallírozatlan lelkében újfajta érzelmek kavarogtak, és teljesen értetlenül lát velük szemben. Nem tudta megmagyarázni magának, hogy miért érdeklik ennyire ezek az emberek, miért tett meg mindent azért, hogy megmentse a három férfi életét. Azt viszont tudta, hogy miért nem engedte annak idején szabort a törékeny kis idegen lány közelébe jutni. A férfiak persze, nyilvánvalóan ostobák, nevetségesek és gyávák, gondolta. Még Manu az apró majom is intelligensebb náluk. Ha ezek itt saját fajtája beliek, akkor igencsak kérdéses, hogy indokolt volt-e idáig oly nagyra lennie a származásával. A lány viszont... Na igen, vele egészen más a helyzet. Rajta nem sokat törte a fejét. Tudta, a lány arra született, hogy megvédelmezzék, és ő maga volt az, aki arra született, hogy megvédelmezze. Nem tudta mire vélni, hogy akkor a gödröt ástak a földbe, és aztán csupán a csontokat tették bele. Ennek nyilvánvalóan semmi értelme nincs, hiszen kinek jutna eszébe csupasz csontokat lopni. Még ha valami hús lett volna a csontokon, azt megértette volna. Az ember valóban csak így tudhatja biztonságban az eledeli dangótól, a hiénától, meg a dzsungel többi tolvajától. Miután a sírt vetemették, a kis társaság tagjai visszaindultak a kunyhó felé. Esmeralda, aki még mindig záporként hullatta a könnyeit, ezért a két szerencsétlenért, akiknek a mai napig hírét sem hallotta, egyszer csak véletlenül a kikötő felé pillantott. Nézzék már, ott, od ni, oda len azokat az alávaló hitvány fehéreket. Likácsolta és az arrow felé mutatott. A gyalázatosak itt hagyták a istenfélő embert ezen a pogány szigete, ne? És valóban, az arrow lassan végighaladva a kikötőbe vezető szoroson a nyílt tenger felé tartott. Azt ígérték, hogy puskákat és lőszet hagynak itt nekünk, mondta Clayton. Micsoda aljas vadállatok! Biztos vagyok benne, hogy annak a fickónak a keze van a dologban, akit snipesként emlegetnek, mondta Jane. King is gazember volt, de benne pislákolt némi kis emberi érzés. Ha nem ölték volna meg, tudom, neki gondja lett volna rá, hogy mindennel rendesen ellássanak minket, mielőtt sorsunkra hagynak. Sajnálom, hogy nem kerestek fel, mielőtt vitorlát bontottak, mondta porter professzor. Szándékomban állott megkérni őket, hogy a kincset hagyják itt nálunk, hiszen ha megfosztanak tőle, én elveszett ember vagyok. Jane szomorúan nézett az apjára. – Ne sajnád, papa! – mondta. – Úgy sem értél volna el semmit, hiszen éppen, hogy a kincs volt az, ami miatt megölték a hajótisztjeit, minket pedig kitettek erre a rettenetes vidékre. Nana, -na, gyermekem, na-na! felelt Porter professzor. – Te jó gyerek vagy, de a gyakorlati kérdésekben tapasztalatlan. Azzal Porter professzor megfordult, és kezét kabátjának hosszú szárai alatt összefogva, szemét a földre szekezte, és lassan elsétált a gyümdél felé. Lánya ellágyult mosolyjal az ajkán nézett utána, majd Mr. Fillanderhez fordult, és az súgta neki. Kérem, ne engedje, hogy újra elkóboroljon, mint tegnap. Tudja, hogy megbízunk önben, számítunk rá, hogy szigorúan felügyel rá. Napról napra nehezebb bánni vele, felelte Mr. Fillander sóhajtva, és a fejét csóválta. Gyanítom, hogy most az állatkert igazgatóihoz indul, és jelenteni akarja neki, hogy az egyik oroszlányok a múlt éjszaka szabadó járkált. Ó, oh, Miss Jane, önnek fogalma sincs róla, hogy mennyit küzdködöm vele. Elhiszem, Mr. Finlander. Mégis. Bármi valamennyien szeretjük őt, ön az egyetlen, aki igazából képes hatni rá. Mert függetlenül attól, hogy esetleg önnek mit mond, tiszteli széles körű műveltségét, és ennek folytán roppantul megbízik az ön életében. Szegény drágám nem képes különbséget tenni tudományos ismeretek és bölcsességek között. Névi zavarodottság tükröződött Mr. Finlander arcán, amikor megfordult, hogy porter professzor nyomába szegődjön. A derék titkár hosszú ideig rágódott még azon a kérdésen, hogy most akkor megdicsérve, avagy sértve érezze -e magát Miss Porter meglehetősen kétes értékű bókjától. Tarzan látta, hogy mekkora döbbenetül a kis csoport tagjainak arcára, midőn az Arrow a szemükkel láttára útnak indult. Mint hogy maga a hajó amúgy is csodálatos újdonság volt a számára, elhatározta, hogy a és északi felén lévő hegyfokra siet, ahonnan közelebbről is szemügyre veheti a vitorlást. Egyúttal, ha lehetséges, kifigyeli azt is, hogy milyen irányban távozik. A fák ágain sebesen nem sokkal azután érkezett meg a magaslatra, hogy a hajó elhagyta a kikötőt. Így azután nagyszerű alkalma nyílt kifigyelni eme csodálatos, különös úszóház rejtelmeit. Körülbelül húsz férfit látott a feldézeten, akik fel alá rohangáltak, és hol itt, hol ott húztak meg egy-egy kötelet. Gyenge parti szél fújt. A hajó gyér vitorlázattal haladt át a kikötő bejáratán. Most, hogy túljutottak a hegyfokon, minden tenyérnyi vitorlan felületet kifeszítettek, hogy amilyen gyorsan csak lehet kiussanak a nyílt tengerre. Tarzan elbűvölve ámulattal figyelte a hajó kecses mozgását, és nagyon szeretett volna maga is a fedélzeten lenni. Éles szemével kisvártatva, mintha parányi füstoszlopot látott volna felszállni a látóhatár északi peremén. Azon törte a fejét, hogy mi füstölhet ott a nagy kellős közepén. Nagyjából ugyanekkor az Arrow figyelője is észrevette a füstöt, mert néhány perc múlva Tarzan már azt látta, hogy a hajót elfordították, majd rövidíteni kezdték a vitorlákat. A vitorlás megfordult. A majomember hamarosan rájött, hogy visszatérőbe van a szárazföld felé. A hajó órában egy matróz állt, és állandóan egy kötél végre erősített aprócska tárgyat hajigált a tengerbe. Tarzan el nem tudta képzelni, hogy ennek a műveletnek mi lehet az értelme. A vitorlás végül teljesen szembefordult a széllel. A horgont leeresztették, a vitorlákat bevonták. Nagy lótásfutás kezdődött a fedélzetem. Vízre lesztettek egy csónakot, és nagy ládát rakodtak bele. Tucatnyi matróz foglalt helyet az evezőpadokon, akik gyors csapásokkal röpítették a csónakot a part felé. Oda igyekeztek, ahol Tarzan egy faágai között elrejtőzött. Közelebb érve tarzan a patkányképi férfit pillantotta meg a csónak végében. Néhány perccel később a csónakorra a partnak ütközött. Az emberek kiugrátak és a nagy ládát is szárazra tették mint hogy a hegyfog északi oldalán kötöttek ki, jelenlétükről a kunyhóbéliek nem szerezhettek tudomást. Az emberek dühösen vitáztak egymással, aztán a patkányképű néhány társával együtt felmászott a meredek partfalon, amelynek tetején a tarzambúvó helyirül szolgáló fa állt. Jó néhány percig nézelődtek. Ez a hely jó lesz, mondta a patkányképű matróz, és rámutatott egy pontra tarzamfája alatt. Így vagy másutt egy kutya felelte társa. Ha elkapnak és a kincs a hajón van, úgyis mindent elkoboznak. Aztán itt is eláshatjuk. Át, ha néhányan közülük megúszák az akasztófát. Aztán később majd visszajönnek és hasznát veszik. A patkányképű azoknak az embereknek kiáltott le, akik a csónakoknál maradtak. Erre azok csákányokkal és lapátokkal a kezükben lassan elindultak fölfelé a partoldalom. Igyekezzetek, hé! Hihabált Snipes. Ófa be! szólt vissza egyikük mogorván. Mit képzel ezt a nyavajás vakacs? Nem vagy te admirális. Viszont én vagyok itten a kapitány, ha nem vetted volna észre, te tök fej. volt a snipes, Rémisztő közönét zúdítva társára. Nyugalom, fiúk! Intette le őket egy másik matróz, aki eddig még nem szólalt meg. Nem sül ki abból semmi jó nekünk, ha itten egymásba marakodunk. má igaz? Felelte az a matróz, aki az imént megelégelte Snipes parancsoló hangját. De az se lehet, hogy ebbe a rohadt bandába az egyik úgy bánjon a másikkal, mint a kucsájával. Csícs szimborá, kezdjetek el itt ásni, mondta Snipes, és a fa alá mutatott. Addig meg, míg ti ástok, Péter csináljon egy térképvázlatot a helyszírő, hogy majd később visszataláljuk. Tom, Bill, vegyetek magatokhoz egy-két embert, és menjetek le a ládáért. – Aztán halljuk, te mit fogsz csinálni? – kérdezte az imént engedetlenkedő. – Csak dirigálsz? – Van nekem épp elég dolgom – mordultál Snipes. – Csak nem képzeled, hogy a kapitány lapátot vesz a kezébe, és láll gödröt ásni veletek. Az emberek dühösen pillantottak fel munkájukból. Egyikük sem szerette Snipes-t, és azzal, hogy olyan bántóan fitoktatta hatalmát, te megődtek inget az endülők igazi fejét és vezérét, csak olajat öntött a tűzre. Szóval azt akarod mondani, hogy eszed ágába sincs lapátot venni a kezedbe és velünk együtt dolgozni. Pedig nincs annak a te válladnak olyan fene nagy baja mondta a Tarrant nevű matróz, aki az imént is vitte a szót. Nem érdekel a hüly a véleményed, felette Snipes, és idegesen babrálta pisztolya markolatát. Hát akkor Istennek ki fa kereszt, mondta Tarant. Ha nem kell a lapát, kapsz egy csákányt. Ezzel a szavakkal magasra a feje fölé emelte a csákányt, és a hegyét hatalmas erővel le Snipe's fejébe. Az emberek egy pillanatig némán álltak a helyükön. Társuk otrombat humorának következményét bámulták, majd az egyikük azt mondta, Má piszkos úr erre a rohadt gazember. A másik buzgón látott csákányozni a földet. A talaj puha volt, ezért aztán félredobta a csákányt, és lapátot vett a kezébe. A többiek követték a példáját. Több szó nem esett a gyilkosságról, de az emberek összehangoltabban nagyobb egyetértésbe dolgoztak, mint korábban. Amikor a gödör már akkora volt, hogy a láda jócskán elfért benne, Tarant javasolta, hogy bővítsék ki még valamennyire, és Snipe's holt testét temessék a láda tetejére. – Intézzük el egy füst ezt is, ha már úgyis itt társunk a környéke, magyarázta. A többiek is észszerűnek találták a javaslatot, így azután az árkot meghosszabbították, hogy a holtest elférjen benne. A közepén egy mélyebb gödröt a ládának, amelyet előbb jól betekergettek vitorlavászomba, és csak azután engedték le a helyére. A teteje körülbelül egy lábnyira volt a sírgödör feneke alatt. Földet dobáltak rá, és jól letaposták a láda körül, míg a sírgödör alja teljesen sima és egyenes nem lett. Két ember minden különösebb teketória nélkül belepörgette a patkányképű hulláját a sírba, de előbb még elszedték tőle fegyvereit és azokat a tárgyait, amelyekre a csapattagjai tagjai szemet vetettek. Visszadobálták a földet a sírba. Megtaposták, és újra földet dobrak rá mindaddig, míg több nem fért a gödörbe. A maradék kiásott földet szanaszét dobálták, majd a friss sírra nagy halom száraz gizgazd szóltak. Lehetőség szerint természetes módon elrendezgették, hogy eltüntessék az utolsó nyomait is annak, a talajt itt valaki megbolygatta. Munkájuk végeztével a matrózok lementek a kis csónakhoz, és nagy neveztek vissza az arró felé. A szél időközben jócskán megerősödött. Mivel az a bizonyos füstoszlop ott a látóhatáron egyre növekedett, és mind tisztábban kivehetővé vált, az endülők egy percig sem vesztegették az idejüket, hanem minden vitorlát felvontak a hajón, és szaporán elszeleltek délnyugati irányba. Tarzan, aki érdeklődésre figyelte mindazt, ami odalent történt, most csak ült a helyén. Azon töprengett, hogy mi lehet az értelme mindam a különös tetnek, amelyeket ezek a fura lények véghez vittek. Az emberek bolondabbak és kegyetlenebbek, mint a dzsungel fenevadjai, gondolta. Micsoda szerencséje van, hogy itt élhet a békés és biztonságot nyújtó hatalmas őserdőben. Azon tűnődött, hogy mit tartalmazhat az elásott láda. Ha nem volt rá szükségük, miért nem dobták be egyszerűen a tengerbe? A sokkal kevesebb fáradtsággal járt volna. Hát persze, gondolta aztán. Nyilván mégiscsak kell nekik. Csak elrejtették itt, és az a szándékuk, hogy később visszajönnek érte. Leugrott a földre. A felásott hely környékén szemügyre vette a talajt. Azt kereste, hogy ezek a furcsa lények nem ejtettek ele valamit, amire neki szüksége lehet. Talált egy ásót a magas fűbe, ott, ahol az emberek gizgasszettek a sírra. Felvette a földről, és megpróbálta ugyanúgy használni, mint ahogy azt a matrózoktól látta. Nehezen boldogult a szerszámmal. Mesztelen talpát is felsértette, de azért csak folytatta a munkát mindaddig, amíg a holtestet egyhelyük ki nem bukkant a föld alól. Kirángatta a sírból, és félrehúzta. Aztán folytatta a munkát, míg a ládát is ki nem Azt is kihúzta a halott mellé. Majd betemette a sír alatti kisebb gödröt, visszatette a helyére a hullát. Földet hányt rá. Beszorta az egészet száraz bozottal, és odament a ládához. Ide felé jövett négy matróz a ládas alatt. Tarzan a fia viszont úgy felkapta, mintha csak egy üres csomagoló doboz lett volna. Egy darabból az ásó ósz kötözte, majd a vállára vette. Elindult vele a dzsungel legsűrűbb része felé. A fág nemigen boldogult súlyos terhével. A vad haladt előre. Ez meg lehetősen hosszadalmassá tette az útját. Jó néhány órán keresztül keletnek, vagy inkább kicsi északkeletnek keletnek tartott. Végül elérkezett egy helyre, ahol a növényzet áthatolhatatlan, sűrű és szövevényes falat alkotott. Itt felkapott az alacsonyabb ágakra. Újabb 15 perc elteltével a majmok amfiteátrumába bukkant fel. Ott, ahol a törzse tanácskozni, vagy a dum-dum ünnep szertartásaira szokott összegyűlni. A tisztásnak majdnem a közepén, nem messze a a avagy az oltártól ásni kezdett. Ez nehezebb munkának bizonyult, mint a sírból kihaigálni a frissen feltúrt földet. Tarzan, a dzsungelfia fia azonban álhatatos volt. Folytatta a munkát egészen addig, még fáradozásának jutalmául egyszer csak azt látta, hogy a gödör már elég mély. A láda nemcsak hogy elfért benne, hanem teljesen el is tűnt, mindenféle kíváncsi tekintet elől hogy miért vállalt ezt az egészen fáradságos munkát anélkül, hogy tudta volna, mekkora érték rejtőzik a láda belsejében. Tarzan testi felépítését és eszét tekintve ember volt, de neveltetések környezete má is tette. Az esze azt súgta neki, hogy a ládába valami értékes dolog van. Másként a matrózók nem rejtették volna el. A majmok között nevelkedve vérévé vált, hogy bármi újat vagy szokatlan lát, megpróbálja utánozni. A természetes kíváncsiság pedig, amely emberre, majomra egyformán jellemző, most arra ösztökélte, hogy nyissa ki a ládát. Nézze meg mi van benne. A súlyos lakat és a sok-sok masszív vaspánt azonban kifogott az eszén és roppant erején. Kénytelen volt tehát úgy elásni a ládát, hogy nem sikerült kielégítenie a kíváncsiságát. Mire Tarzan útközbe vadázgatva és ésségét csillapítva visszatért a kunyhó környékére, már teljesen besötétedett. A kis építmény ablakán fényszűrődött ki. Clayton egy megbontatlan olajos dobozt talált, amely épségben vészelt át az elmúlt húsz esztendőt. A lámpák is használhatónak bizonyultak, így ezután az elképet Tarzannak úgy tűnt, a kunyhó belseje nappali fényben úszik. Korábban gyakran törte a fejét, hogy mi lehet a lámpák pontos rendeltetése. Olvasmányaiból meg a képek alapján tudta, hogy mi célt szolgálnak, de fogalma sem volt arról, hogy miként lehet elérni velük azt, hogy, mint némelyik képen látszott, csodálatos napfénnyel árosszák el a közelbe lévő tárgyakat. Amint közelezett az ajtó felé eső ablakhoz, azt látta, hogy a kunyhót egy faágakból és vitorlavászomból készült, kezdetleges válaszfallal két szobára osztották. Az első szobában a három férfi tartózkodott, a két idősebb elmerültem vitatkozott egymással. A fiatalabb, aki egy hevenyészet zsámujon ült hátával a fánok támaszkodott, Tarzan egyik könyvét olvasta elmélyültem. Tarzant azonban a férfiak nem érdekelték különösebben. A másik ablak felé indult. Ott volt a lány. Újra megcsodálhatta a gyönyörű arcát, finom hófehér bőrét. Az ablak előtt ült Tarzan asztalánál. Éppen írt valamit. A néger asszony a szoba túlsó felében feküdt egy nagy halonfüvön. Aludt. Tarzan egy órán át gyönyörködött a mindvégig papír fölé hajoló lányban. Rettenetesen vágyott arra, hogy beszélhessen vele, de nem merte megszólítani. Biztosra vette, hogy miként a fiatal férfi őse se értené a szavait. Attól is tartott, hogy nagyon megijesztené. A lány végül felállt a helyéről, a teleírt lapokat az asztalon hagyva. Az ágyához ment, amelyet jó néhány alá puha fű borított. Eligazgatta a derékalját, majd kibontotta magasra feltűzött szőke hajkoronáját. Mint egy csillogó vízesés, amelyet a lemenő napsugarai aranyszínőre festettek, olyan volt az ovális arcát keretező és lágy hullámokban a dereka alá onló hajzuhatag. Tarzan igézetten nézte. Aztán a lány elfújta a lámpát, és a kunyhó belseje sötétbe borult. Tarzan azonban továbbra is figyelt. Egészen az ablak alá behúzódva várakozott, és fülelt vagy fél órán át. Végre meghallotta azt, amire várt. Az egyenletes, mély lélegzetvétel oda odabentről, ami arról tanúskodott, hogy a lány elaludt. Óvatosan bedugta a kezét a rácsúdjai között, még végül már az egész karjával bent volt a kunyhóba. Vigyázva végig tapogatta az asztallapját. Végre megtalálta a papírlapokat, amelyeket Jane Porter az este folyamán teleírt. A legnagyobb óvatossággal visszahúzta karját és kezét, amelyben ott lapult a felbecsülhetetlen értékű kincs. Tarzan egészen apróra hajtogatta össze a papírokat. Bedugta tegezébe a nyílveszői közé. Majd, mint az árnyék, puhán és nesztelenül beleolvadt a dzsungel sötétjébe.